Jag känner inte att nej, du behöver ta bort något när har halklar med. Men om jag kan säga kuk, men då kuk. kan du ta bort det. Jag skulle kunna sätta in en sån här ton. Hey. Men, alltså, mm -mm. men det är ju alltså, lösningen på patriarkatet. Du tar bara bort kuk. <laughs> Eller? Jo visst. Och välkomna till en podd av och med Karin och Sara. Ja. Dagens tema är ju idiotprojekt. Yes. Men jag tänkte att vi ändå först, innan vi börjar prata om idiotprojekt, så kanske vi kollar slöjdläget lite. Ja, det låter som en jättebra idé. Ja, så vad slöjdar du på? Vad jag slider på just nu, det är en bra fråga. Jag har haft en ganska så torr slöjdfas eh, under kanske hela hösten. Och därför så var det så himla skönt nu när jag bara, alltså när det, det blev lite intensivt en period. Mm. När, jag, när jag slöjdade väldigt mycket. Och jag hade tre saker gång samtidigt och det är jag inte haft på jag vet inte hur länge. Och det kändes som ett väldigt eh, ja, men ett sundhetstecken. Ja. Kan också vara ett tecken på prokrastinering. <laughs> Eftersom att jag um. håller på att skriva min kandidatuppsats typ så är det ganska mycket skönare att bara... Ja, men nu vet ni, det är då man får hela lägenheten städa. Man gör allt annat eh, utan att plugga. Ja, det jag har gjort, en lista. Jag har ju börjat att jag ska sticka en liten docka som är en miniatyr av alla våra kompisar i vår spelförening. Och dockorna. Ja, dockorna mm. som jag pratade om i förra avsnittet. Mm. Det har fått pausa lite till förmån för mina andra projekt som är ett... Att jag håller på med naturlig växtfärgning. Paus för dig att häckla mig för att jag alltid har pratat om hur, hur fånigt det är med växtfärgning. Jo, men alltså för detta hände... Du sa till mig så här: Jag har ett nytt projekt på gång som jag inte tänkte berätta för dig. Mm. Um, Först vi spela in podden. Ja, jag, vill, jag vill berätta det för dig i podden. Liksom live. Ja. Um, så att du skulle bli förvånad. Så att jag skulle bli förvånad. För att jag alltid har pratat skit om växtförändring. Um, då gick jag in på vårt gemensamma dokument. Och där hade ju Sara skrivit ner att det var naturligt växtförändring som liksom hon. Uh, som var, var hemligaste. Hon skrev verkligen så här. Eh, saker jag ska överraska Karin med i podden. <går> Natur, det Nej, ska jag. Skojar. <går> um, jo, men så här. Um, vem är det som alltid har gnällt på växtfärgningen? Jo, men det är, det är jag. Det är ju du. Alltså, för jag tycker så här: växtfärgning. Bästa slöden. Ja, men jag, till mitt försvar så måste jag säga att den sortens växtfärgning som jag lärde mig när jag lärde mig växtfärgning. Inte en favorit, alltså. Nej, men alltså, du är fortfarande bara för gnällig. Så jag blev lite arg på dig för att du ska gnälla på växtfärgen på sätt och ja, men jag, men, jag men för all del, gnäll på den här växtfärgen nu. Oh, Okej, okay, nu ska jag gnälla <här> för det är bara så här. Mm. Här är en karta med olika färger som man kan få fram Och man tar exakt så här mycket av den här kemikalien som du aldrig stött på förut. Och exakt så här mycket av den här äckliga lusen. Som du aldrig har sett förut. Då kommer du få fram den här färgen. Och det är naturlig växtfärgning. Man bara, uh, eller det är växtfärgning. Jag bara. Uh, Okej. Okay. Sketa tråkigt. Uh. Jävligt effektivt och användbart. Eftersom att man kan få fram de färgerna man vill ha. Men det var ändå liksom ingenting som tilltalade mig. Det Nej. var ingenting som jag gick igång på. <laughs> Men nu. Mm. Efter att ha läst lite hemslöjd. <skratt> Och förstått att man kan ju bara ta Vad skit som helst Som man har hemma I sitt kök eh, Till exempel Lökskal, gurk, meja Avokadokärnor Ner i en burk, man har förbetat Inte med någon jävla konstig saltskit Utan med vanligt te Alltså Så kul Det blir inte kanske Ja det blir Det blir rätt fult <skratt> Förra veckan var jag väldigt så positiv till detta och kom till dig. Jag, jag håll på med naturlig växtfärgning och det blir svina bra och visar det. Så nu har kört en grejen i tvättmaskinen. Mm. Funkar det eller? Nej. Paus för mig att vara skadeglad. Men okej, um, jaha, men, men gud vad tråkigt. Vad var det som blev fel då? Vad var det du inte blev nöjd med? Ja men jag blev ju alltså, vi hade en ganska gul sak. Ja. Jag körde i tvättmaskinen. Och då var det något annat som, som också var ljust som jag körde tillsammans, då blev det liksom lite gult. <här> <här> alltså det är så jävla roligt liksom inte. <här> ja, så nu är, nu är det mycket som är lite så feskult. Jag fattar inte varför du är missnöjd. För du tänkte så här: Och jag växtfärglade lite, och så fick du ännu, ännu mer växtfärgning. Det är bara win-win situation. Ja. <laughs> ja, så så blev det. Men jag, jag har inte gett upp. Jag har inte gjort det. Nu är en annan grej på gång mm. I, i min, min växtfärgningsbok. Jag har tagit en liten solhatt till barnet, och. Betat med te och nu ska jag få den gul igen. Jag vet inte jag bara, jo, för att jag bara har vissa saker hemma. Du har bara lökskal, mm. så det är därför det jag gul. Jag har ju inte ens lökskal för att min kille har slängt. <laughs> alltså det är för dåligt när folk inte bara kan respektera en lökskal. lökskal på det sättet och intressen. Han blev otroligt, han blev otroligt bedrövad för han kom hem och fick jag lite kök köket. Så kom jag in bara, ropsad. Och du slängt mina lökskap. Han trodde att han städade när han liksom förstörde för din så här fritid. Ja. <laughs> oh. Hemskt är det. Du, det har hänt mig också faktiskt att, um, att uh, folk har kommit hem till mig. Mm. Um, och då har jag haft en sån här jättebra... Um, Kompostpåse uh -huh. och samlat lökskalv. För att då kan de andas lite. Liksom. Då glömmer man ja, inte ja. sönder. Nej. Man kan inte lö spara lökskalv i en plastpåse. Liksom. Um, och då är det folk som har kastat sina äckliga äppelskroppar uh -huh. eller te på ovanpå. Ja, ovanpå i, i lökskalv. Så jag löste <laughs> det så här. Uh -huh. um, jag sydde mig en lökskalvspåse. Nej. Jo. Som du samlar lökskal i. Som jag samlar lökskal i. Men följt följdfråga på det. Ja. Hur ofta använder du dem Men Jag använder dem en gång per år för det tar inte för ett år att, samla så, att mycket. samla så mycket. Så förra sommaren så följade jag ju tre, nej, två, åtminstone två hektorgan med lökskal och lite tyg. Kul, kul, kul. Sjukt kul. Alltså alltså, det, mm. det som hände när jag hade slängt det var ju att jag dök ner i den återvinningspåsen. Och Robert är ju lite så äckelmagad så bara, och fick panik och bara du vet att det ligger en mörklig citron där nere också. Ja, så jag fiskar inte upp allt. Men... Och sen sa uh, du bara nej nej det är lugnt jag ska bara uh, använda det här till vårt barns <laughs> Han var <bara>, okej. <"Okay." laughs> men alltså det som jag gillar med växtvärning uh. för jag vet ju att det inte alltid blir uh, de nyanserna som man har tänkt sig. Alltså mm. det fattar jag. Äh. Jag har ju hållit på med så jag har upplevt det också. Mm. Eh, och man blir besviken hälften av gångerna. Mm. Men dels uppskattar jag den här lilla tonen som är lite... Det blir inte precis så klara färg som jag vill ha. Man kan ju det om man är duktig på växtfärg som inte jag är. Eh, men att det blir lite så här... Eh, lite dassiga färger. Du eh, gillar det, dassen. Ja men alltså... Man kan ju säga dassigt, som jag sa, eller så kan man säga eh, höstfärger, senapsgult, eh, krepprött. Alltså det blir, ah, det mm, blir lite, eh, man, det är som att ta ett filter och bara, eh, för i tiden filtret. <laughs> ja, det jag det är så himla fördom, för dem för det är ju bara en fördom. Att, menar att man bara växtfärgade förr i tiden? Nej, att man bara... Det är bara... inte en fördom, Nej. det är fakta. <laughs> <laughs> Nej, fast det är också en fördom. Alltså man, ganska tidigt så kom ju anilinfärgerna. Fast nu pratar vi 1800-tal, inte såhär 1100-tal. <laughs> <laughs> Men det jag menar är ju att man var ju aseduktig på det då på att växtfärja? Ah, ja, det fanns ju dem. Jag ska inte säga att alla var duktiga För det eh, har, kan jag inte säga. För du vet jag inte. Men du vet ju att eh, det fanns folk som var duktiga. Och som inte bara fick en färghypsamantik. Nej, som precis. Stämde. Um, som kanske till och med hade en sån här perm Som vi gjorde på Satelliten. De har käften. <laughs> Nej, men de kanske så här, typ, jobbade med det. Ah, var varje klar. dag. Um, men... Den andra grejen som jag gillar med växtfärgning är att det eh, binder samman mig med massa coola kvinnor. Mm. För att eh, typ alla tanter som jag känner som eh, slöjdar eller stickar eller slöjdar har ju växtfärgat en gång på 70-talet. Ja just det, det är faktiskt sant. Eh, Men det är ju asmysigt. Mm. Du ska se när eh, min svärmor kollar på mig eh, och min kille när han hjälper mig att växtfärga på somrarna. Eh, för då... då Fån något varmt i blicken, och som sagt, så är: Ja, så där höll jag själv också på när vi var unga. Men är det inte så Lite att det bara är när man är nykär. Så man kan få sin kille att till exempel hjälpa en att dra på en väv? <laughs> <laughs> Men du kommer väl ihåg. Eh, för jag nämnde inte jag vi. Du kommer ihåg i huset så var vi hemma hos en kompis till mig och dig. Eh, och då kom det en kille dit som inte. Jag släde någonting själv på hela kvällen utan han satt och höll hennes garnistan. Ja, oh, just det hela kvällen! De är ihop. Alltså, det är, De är, alltså, a, uh, det är ett tecken på success. Ja, det är ett tecken håll... på kärlek. Ja, alla killar ute och tjejer, Håll hennes eller hans garn. Det har bara hänt mig en gång i livet att en man har hållit mitt garnistan. Han var fem år. <laughs> nu tycker jag att vi har pratat klart om. Nej, det Nej, vänta. Men det är något jag vill säga. Säger du då? Jag kommer inte ihåg vad det är jag vill säga. Nej, jag vill bara försvara min kille. Ja, vad då då då? Ja. Han tycker faktiskt att det är skit när vi växer. För då får han tända eld. <skratt> men nu har vi pratat klart om växtfärg. Nu ska jag prata om något roligare. Okej, men bara. För vi är fortfarande om... på punkten. Vad släder du på? Och då vill jag berätta att jag sitter twist den här veckan. Uh, –Tvist, menar du? Det fulaste sättet att sy på. <laughs> –Tvist, alltså. –Ja, alltså jag är på att skriva mitt kandidatarbete på ledarskap i Slöde om den här, det här sömsättet som heter Tvist. –Men alltså, kan inte jag få fråga dig varför du valde just Twist? –Ja, men jag... Jo, det kan jag berätta. Det är ju, grundas är ju att min moster har en samling på 400 twistalster– Uh, och de här twister på det är liksom sådana där som man typ hittar längst ner i en låda på loppis. De har hon bara så hamstrat liksom. Varför? Ja men jag vet inte. Men det som har blivit, för så tyckte vi att hon bara var bara knäpp liksom. Mm. Men nu när hon har så många, så ser man liksom, då kan man se strömningar. Alltså man kan liksom, samlingen blir en helhet som liksom, mm. jag vet inte. Jag tyckte det var så oerhört fascinerande Så jag var tvungen att, eh, att grotta ner mig lite i det Och då kände jag så här Att jag kan skriva ett helt arbete Om en, ett sätt att sy på och in, Utan att ha sytt ett enda sånt styng Det var ju, liksom, <laughs> det var ju faktiskt <laughs> Gelt oh. dåligt dami mig mm. Så därför har jag eh, Sytt lite tvist Det är otroligt roligt Och jag vill tipsa alla om att sy tvist oh. För det är jättekul Fult men kul Fy. Ful men kul. Det är det är faktiskt något som man skulle kunna sammanfatta. Både mycket. twist och växtfärgning. Ja, alltså, och då i det naturlig växtfärgning. Alltså, det så du kan inte säga så jo. om naturlig ja, Du vet väl att du har sökt en sommarkors Du vet väl att min växtfärg. mamma träffade en i på dagen alltså, Hon så kom rimligt. fram till mig såhär har du sett att Jeanette Skäring här? Jag bara, ja. Men vad ska jag göra åt saken? bara, jag har pratat med. Jag hoppas att de kokar ihop något kul. Alltså jag så. älskar äh, slöjtkändisar. Ja, jag vet. Det är mina bästa kändisar. Jag älskar min mamma för räd rädds ingen. Och ingenting. Hon fram till Gustaf Fredolin en gång i höstas. Och sen så... Så blev hon super, super stolt. Så ringde hon inte mig bara... Vet du vad jag gjorde? Så jag tog den lilla fridolinen till mig. Och så kollade jag honom djupt in i ögonen. Och så sa jag. Slut. Jag tror han förstod. Det är den sista gången till. Slut. Du måste säga. Jag tror han förstod. Jag, jag tror han förstod. Vi lämnar min mamma Karin, vad slöjdar du på just nu? Vad jag slöjdar på just nu? Jo men som sagt, det är ju bara <clears throat> um, Det är ju bara en vecka kvar till tentadagen mm -hmm. uh, Så jag slider på jättemycket olika saker samtidigt Ja, självklart <clears throat> Jag hets slöjdar Ja <clears throat> Um, och när jag hetslödar så drar jag inte igång så här roliga projekt som jag har tänkt på länge Utan nej, då nej, måste jag komma nej. på något nytt äh? ah, sport. Så, äh, äh, så jag slödar dels på Ett par halvantar Som jag lovat min kille Halvantar eller halvvantar Vad fan är halvantar Jag vet inte, Mina hall ha? <laughs> Min hall har aldrig behövt vantar Men inte min heller, det är såklart halvvantar Men om man har vantar i hallen Det har man ju ofta Jo, jo, men det är inte där man använder dem. Nej. Det är bara där man förvarar dem. Eller det är för konstigt om man döper grejer efter där man förvarar dem. Till typ exempel skåpmjöl. Här. Garderobsklänning. Ja. <laughs> jag jag slider halvvantar. Och jag slider strumpor. Mm. Jag sticker på ett par jättegulliga strumpor. De heter Love Socks. Love Socks, hur ser um, ut? De är rändiga och har ett hjärta på hälen. Oh. sjukt söta. Men när ser man det hjärtat då? När man står upp. Eller inte? nej, men där som man påser dem inte, men de är inte till mig. Jag tänkte att det var på hälen liksom under till. Nej, utan det är hälen här på baksidan mm. av hälen. De är mm. asgulliga. They're so sweet. Ska man sticka dem till någon som man är kär i? Nej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Jag ska göra. Klart det är. Jätte, bra. Det är ett tema gulligt. som vi måste prata om någon gång fria gåvor. Är uh, uppskrivet i listan. Uh. Amazing. Det är, för det är också lite på temat att eh, hålla någon skan stan. Ja. Uh, uh. hjälpa till när någon mm. eh växtare på någons väv. Uh. Uh. Alltså alla ni som lyssnar, alltså ni har så jävla mycket att se fram emot. <laughs> ja, du menar med våra <laughs> men vår fantastiska lista. Du kan ligga så där nära nävret. Ja, okay. men inte redan mitt näven. Nej, ja, blir inte på Idiotprojekt. Ja, sa du. Men nu ska vi prata om idiotprojekt. Ska du eller jag dra def definitionen? Men jag tror att det är din tur att dra en, en definition. Definition. Ja. ja, men det kan jag göra. Mm. Ehm, vad är ett idiotprojekt? Jo, ett idiotprojekt är ett <skratt> projekt som är väldigt väldigt stort och det har minst en av följande variabler. Man väntar lite. Ja. Vad menar du med väldigt väldigt stort? Ja men så. Här. Att det antingen tar jätte, jättelång tid ja. eller kostar jätte, jättemycket pengar ja. eller man vet redan från början att det är helt orimligt att man skulle kunna göra det. Mm. Eh, alltså det är liksom sådär... där. det är orimligt. Ja, det är, liksom, orimligt. Ja. Det är, absur det är liksom ett absurt ja. projekt. Som när man sätter igång så är det någon som bara du är dum i huvudet liksom. <laughs> Och det handlar också om att... En sak som är ett idiotprojekt för mig kanske inte är ett, idiot, ett idiotprojekt för dig. Nej. Alltså om jag är super, super, super, super dålig på någonting. Då är det ett idiotprojekt för mig att ställa igång med det. Att jag ska göra ett jättestort. Ja, liksom. men om jag är bra på det så kan jag göra det utan att det blir ett idiotprojekt. Ja, men lite så. Okej, så det ett idiotprojekt. Så det är, eh, så det, det är liksom, den måste definieras efter personen. Så man är alltså, det är liksom mm. inte så här att någon som är är elak i ett projekt. Det är inte den sortens idiot. <laughs> Utan det är bara det. att man ges in i någonting är idiotiskt. Ja, för att det, det är lite dömt att misslyckas. Ja, men typ så. Uh -huh. Så vi hade bestämt att ha temat och så dimper tidningen Hemslyd nere i förra veckan, eller om du var förra veckan igen. Och det har tema eldsjälar. Som är ett I... fint sätt att säga folk som håller på med idiotprojekt. Mm. <laughs> <laughs> ja, precis. Det är inte så jättestor, långt ifrån den definitionen som vi har av idiotprojekt. Nej, verkligen inte. Så um, vi tänkte helt så olika saxa några idiotprojekt ur den tidningen så att ni ska förstå vad vi menar med ett idiotprojekt. Ja, Okej. först ut är Elsie Brittnäs. Idiot nummer Nej, men uh, jag tror att det är viktigt att skilja person. Och vad personen gör. Idiot. Det är alltså inte en idiot som slider, utan det är någon som slider. Något idiotiskt. Ja, okay, okay. Förlåt. Något orimligt där. Elsebritt <clears throat> i alla fall. Ja. Hon stickar eh, kläder till Barbie-dockor. Och då tycker ni så här: ah, vad då? Vad är det som är orimligt där? För ja. det är ju varken stort. Eh, kan ju inte kosta mycket pengar. Eh, för att det är så litet. Men. Eh, graden av idioti i detta projektet är för att hon sticker med sytråd. Hon sticker eh, kläder till Barbie-dockor uh. i sytråd med stickor som hon har gjort själv som är en halv millimeter tjocka. Alltså det är så jävla orimligt. Eh, och hon uppfyller också eh, kravet tid. För mm -hmm. hon eh, beskriver i intervjun hur det kan ta jag tror det står 4-5 månader att göra ett, en stas en till, till en barbedocka om hon stickar eh, hela dagen, varje dag. Ja, det är helt sjukt. Orimligheten i det. Är är det. Ja, och det är också det som gör dem så himla, alltså förutom att de är väldigt fina, mm. och väldigt välgjorda och väldigt fantastiska. Och så får man så himla snyggt fall med just de här små, små, maskular. Ja, men för att stickning, eh, alltså en trikå-t-shirt är ju sticket fast med väldigt, väldigt, väldigt smått liksom. Mm. Så det är inte så himla långt ifrån ett tyg. Så man ser ett tyg på en människa, plagg liksom. Mm. Som det här Barbie Docks Ja, mm. ah, det är fantastiskt. Mm. Helt fantastiskt. Men Sara, har inte du, har inte du vävt tyg till en Barbie en gång? Jo. Var inte det ditt projektarbete på Sätlöten att väva tyg till en Barbie Docka? Hette inte så? Nej, det hette inte så. Det är, nej, det inte så. <laughs> det är preskriberat. <laughs> Jag skulle vilja sticka en spedetröja till en Barbie. Jag hade det. <skratt> Nej, jag vet Jag skulle vilja göra en täljhäst till en Barbie. <skratt> men det har Marcus redan gjort. <skratt> <skratt> Synd. Även vad var han gjort? Du är dum. Du Man ja, gör det. Alltså, för en Barbie har lite längre ben än vad Minnie Marcus har. <skratt> men <skratt> uh. Barbie har också suttit jättedåligt på en täljhäst. Vadå? Hur kan du säga så? En Barbie kan typ inte sära på benen. Du får göra en jättesmal täljest Ja, Hon kan inte hålla byar på knäna. Nej. Ja, strunt i det. Jag måste få berätta om en an, ett annat exempel som var i tidninghämtlig. Och det var en kvinna som heter Maria Andersson som går på HV-skola tror jag. Som har börjat väva ikat. Ikat är den fetaste vävtekniken som jag ska förklara nu. Kan du förklara lite långsammare för du är så jävla peppad så du bara spotta fram orden. Typ för... Sara sitter här jämt med mig och skakar när hon tänker på ikat. Så häftigt är det tydligen. Jag tycker väldigt mycket om ikat faktiskt. <laughs> ikat är en vävteknik som går ut på att varpen eller inslaget, alltså det ena eller det andra korsande trådsystemet, är färgat i olika partier innan man väver. Man skulle kunna säga att det är en slags batik, fast... Man färgar före man väver och inte efter. Man färgar garnet och inte efter. Och man färgar garnet så att man vet vad som kommer att hända. Eller så att man hoppas att det <laughs> kommer att hända. Och då har den här tjejen gjort en ikat, eh, ikat ansikte. Där hon har tagit sin, eh, sitt inslag. Alltså det, det trådssystemet som man slår in i väven. Inte det som den sitter i vävstolen. Och så har färgat den tråden i olika färger i små, små partier. Och när hon har gjort det klart och sen så har hon vävt med det då har ett, fram, ett ansikte framträtt. Alltså det är så himla hävdigt. Man blir typ lite, alltså jag blir typ lite gåshudig när jag tänker på detta. Ja men verkligen, verkligen så. Men det blir så himla, himla fina projekt också. Oh. För att det ett projekt kan ju ta lång tid, vara svårt och bli fult. Men det här är ju verkligen, både de här portretten och barbiklarna är ju helt fantastiska. Mm. Det är ju helt grymt. Har du gjort några idiotprojekt då Karin? Alltså. Jag trodde ju att jag hade gjort det. Ja. När vi bestämde oss för att vi skulle ha det temat. Ja. Men. Mm, jag har påbörjat många idiotprojekt. Men inte avslutat. Så många eller något överhuvudtaget. Typ. Men det är väl alltså ett på, påbörjat Idiotprojekt är också idiot, idiotprojekt. <laughs> Nej, det, det är jag liksom tror inte. Det... Det är idiotprojektet mm. är Eller vad tycker du? Jo men det tycker jag. alltså Ett mm. idiotprojekt är ju sånt som, alltså, som inte skulle ha gått. Men som alltså, går. Som år, liksom. Ja men det tycker jag är idiotprojekt. Oh. Men det kan man tycka olika om. Um, så jag tycker inte att det är eller för, för annars så är det inte ett idiotprojekt. Det är bara idiotiskt. <laughs> att börja med någonting som man inte blir klar med så man, liksom Eller man som man inte man lyckats med liksom. Ja det är sant um, Jag har till exempel um, Odlat mitt eget lin mm -hmm. Men jag har inte rötat det <laughs> Ja men det var det Var det väldigt svårt att då. det då? Det var skitligt att man bara ströjt rönt, ja, Jag vet För jag har ju inte rötat det och spunnit det <laughs> ja, ja det var ju så ja, men jag har inte kommit längre. Nej, men det är inte på... för sent. Ut det är bara lägga ute på märken Ja, jo. Men mitt problem är att mina hyresvärdar har en sån här självgående robotgräsklippare. Så om jag lägger ut mitt... Jag vet inte hur jag ska ta upp med dem. så här, Jag kan vill lägga ut jag vill lägga ut mitt lin på er grätsmatta för jag vill att det ska rötas. Kan inte ni låta bli att klippa gräset? I två veckor. det? Jag, jag tänkte att jag skulle göra på min kylas um, sommarställe. Mm. Um, men man måste liksom vara där så jävla länge och hålla koll i två veckor. Men jag kanske bara skickar det med Någon. med hans mamma. Så får hon lägga ut det där så kommer jag sen när det är klart. <laughs> det låter som en jättebra idé. Har du gjort något idéprojekt. Nej, men när du börjar säga så att det måste bli klart för att få ett idiotprojekt, då inser jag att min, alltså det som jag, mitt parad idiotprojekt, mm. spelet mm. mm. oh, tror jag. Det är ju inte färdig. Men vad är du kvar? Vi måste dekorera halslinjen. Ja, det är Vi, väl bara att göra? Jag vet inte hur man gör det. är jättesvårt. <laughs> jag måste gå på kursen för att fatta man Men har inte du gått på kursen? Jo, men jag måste gå dit en gång till. På en ny kurs tror jag. Men för, vad gjorde du på den förra kursen? Jo, det är började, men det blev inte klart. Jaha Du att... gjorde inte en provolapp Jo jag gjorde ju den här li lilla speletröjan Som provolapp Och sen så, gjorde... sen så började jag på min stora speletröja Och började dekorera halsringningen halsring Men jag blev liksom inte alls klar i hur Nej. mycket jag som helst med ja. Men speletröjan i alla fall är en tröja I min storlek som är stickad på stickor en och en halv det är ju det idiotiska liksom, aspekten, om man säger. av Tiden. Det, ja. ja, det tog typ en och en halv timme varje dag i sex, fem månader. någonting sånt. Herregud. Men jag känner ju här att i jämförelse med exempel, hon som sticker till Barbie. <laughs> alltså hon sticker typ en spedetröja till Barbie på stickor som är liksom motsvarande mm. en och en halv, fast om en Barbie skulle ha haft dem i handen. Oh. Alltså så. Ja. Nej, nu... <laughs> Typ. Ja, men typ. typ. Helt sjukt. Helt sjukt faktiskt. jag Har gjort en gjort ett annat idiotprojekt, om jag får säga det själv? Du, jag kan skriva under på att det är ett idiotprojekt. Ja. Det här är gillar också när podden förvandlas till Sara sitter och skriker men alltså, jo, att det skulle kunna vara ett stående inslag i Sara, podden. Skryter. Men alltså Sara, det är ju bara som när man umgås med dig. Det är... Sara skryter. Det ett stående inslag i vår vardag. I vår vardag. Ja, okej. Okay. Ja. att fortsätta. Ja, okej. Okay. Ja, om du bara kunde vara lite tyst. <laughs> Förlåt, jag ska inte, jag ska inte hindra dig från att skryta med mig. När jag flyttade till Göteborg för två höstasen så fick jag för att jag skulle göra ett projekt som var att jag skulle spinna garn av Elin som jag hade köpt väva tyg och sy en klänning. Alla momenten, liksom. eh, Så jag spann och, spann och spann och spann och spann och spann och satt hemma och härvlade upp det där och gick ner till vävstugan och satt upp en varp och sen så, så vävde jag upp allt garnet och sen så tvättade jag skiten och så sydde jag en klänning, ja. För att göra en lång historia kort. Och så broderade du ja, så på broderade klänningen. Det så det på klänningen. Och sen så var den helt oanvända och ful. Så jag var tvungen att göra om den till ett livstycke som jag aldrig använt. Det är använt. Ha? Ja. Har du gjort om det till ett livstycke? Mm. Som du aldrig använt? Ja. Yep. Det här är så. det värsta jag har hört. Hur kunde du göra något sånt? Ja. Du kunde du ha gett typ eh, till en sykunnig kompis. Ja, men tyget blev typ så för tjockt. Så det fick liksom ett väldigt konstigt fall. Och så fick jag inte, ja detta hände ju också. Jag fick liksom inte till nederkanten. För det är ju alltid så, om man, om man spinner ett garn, väver tyg och syr en klänning du är ju alltid i follen. Den sista follen, alltså det är det som aldrig inte blir gjort. Det är det som jag alltid får be min mamma. Jag älskar att du ska sitta och skryta och att du slutar med att du berättar så här, att din mamma brukar slida klart det du slidar på. Anledningen till att jag berättar om det här projektet det är att jag tänkte berätta om någonting som vi har kommit fram till Finns Och som vi kallar för paradoxen. För när jag hade gjort det här stora projektet Då kommer det givetvis fram något jävla ljushuv Och så, de så här. Men varpen Var det också avgaren som jag har spunnit Så måste man ju erkänna att nej Nej varpen var ju köpe De bara okej okay, men Du har odlat det, det är ett eget lin va? Nej Nej, de har du inte ordlat det. Ja, du köpte lin då. Och det som händer är att man kan liksom inte komma långt bak nog. Man kan inte bli genuin nog. Det finns liksom inget slut. Det finns ingen bakre liksom, gräns för hur nördig, genuin, idiotig man kan vara. Nej. Man så, är inte det. kan man någon så här, bara hade du byggt vävstolen själv? Jag bara, ja, jag hade faktiskt byggt med. Men alltså, jag skulle vilja bli kompis ja, med du den. Hade yxan som du fällde trädet som du byggde vävstolen med? Jag bara, nej, nej. Det hade inte gjort. Om man hade gjort det så bara, Så har du utvunnit hjärnet uh, själv och Malm då då? metallen, som blev yxan, som blev... Sen blev... ah, ja. Kommer du ihåg skämtet på när vi var tvungna att se och gå och kolla på smederna när de tände, vad heter det? Milan. Milan, ja. Nej, vad det? Kommer du ihåg skämtet? Då ställde det sig Erik på en stubbe och sa så här. jo allihopa och uh, imorgon så skulle vi vilja att ni kom in i sömnadsalen för där ska vi trä en nål. <laughs> Cool. Men kan inte du berätta om de där Beckedalingarna? Vi kommer få så jävla många Beckedalingar efter oss. Alltså jag hoppas det. Jag hoppas att vi får en så eh, att alltså, alltså vi verkligen får känna på, känna på Haters. beckedals -ration. Ja. Eh, Beckedals-haters. Nej, det vill vi såklart absolut inte. Ska vi säga vad Beckedal också? Det är givetvis en skola i Härjedalen där man kan läsa hantverk historiskt hantverk. Helt fantastiskt. och eh, gå, jag, gå på Bäckedal. Alltså det är helt Alla som jag känner som har gått Bäckedal är helt fantastiska människor. Mm, jag med. Um... Det är samma personer. <laughs> och eh, jag vill liksom säga att jag älskar nördighet. Ah. Jag älskar verkligen, verkligen alla som är nördiga. Ah. Men eh, i, ibland så kan jag till och med den som älskar nördar sjukt mycket få nog. Ja. För detta hände. Vi har gått tillsammans på Sättekantan. Mm. Så då du gick väv ja. och jag gick sumnad ja. Och en dag på vårterminen så kommer det en bil full med bäckedalingar mm. som ska kolla på sättet. Lantan. Kolla in skolan, se om det kanske var något för dem att söka till sen när de är nöjda med bäckedal. De kanske vill lära sig någonting. Boom! <laughs> Förlåt. Nu har vi slutat skämta. Om... Nu har vi satt vår sista potatis. <laughs> alltså, om vi inte vaknar imorgon så kan inte ni bara skicka polisen mot veckor <laughs> Du, jag ska tycka upp en t-shirt. Team Sätegläntan. <laughs> det är vi... en jättebra idé. Team yes. kan vi inte äh, en, podd om, en podd om Team Ska yes. <laughs> Skoja. Förlåt. Nu ska jag berätta. Vi tar bort allt det här. Ehm... <laughs> uh, det kom en bil full med bäckedalingar till Sätegräntan mm. för att kolla på skolan. Mm, de vill läsa sig någonting. <laughs> det är så att vi tar om någonting och det drar samma olämpliga skämt. <laughs> okay. Det kom en bil till Sätegräntan full med bäckedalselever. Yep. <clears throat> um, och in i väfshållen kommer en tjej. Och kollar på när vår kompis Anna sitter och väver. Mm. Um, och sen frågar den här Anna... Du, spinner ni allt garn som ni väver med? Vad på Anna måste ju säga nej. För det är helt orimligt att hinna spinna allt man ska väva med. Samma fortsätter inne i somnasålen. Det är ungefär eh, fyra spinnerskor på en väverska. Ja. Jag vill bara säga Just det. Skit ja. um, Samma fortsätter in i sömnasalen fram till mig, Fråga mig väver du all tyg eller väver ni all tyg som ni syr med? Ja. <laughs> jag måste vara nej. Och då blir liksom det här handsydda plagget som du satt och jobbade på helt plötsligt ganska så ja. dåligt. <laughs> skojar eller? Jag köpt så här såhär asdyrt tyg för 800 kronor metern. Sitt på samma klänning en och en halv månad för hand och bara, nej den är ju inte handvävt. <laughs> Typ. Men det som den här kien sa till mig Som jag då tyckte var dröjk Men som jag tycker är fantastiskt nu Är ja. Jag tycker att det verkar lite begränsande Att inte spinna sig ner i sitt eget garn Och väva sitt eget tyg Till det man ska sy Ja. Och detta är ju fantastiskt ja. för att det är kul att det för en person är begränsande att inte behöva väva sitt eget tyg. Det för det, om jag hade behövt göra det hade jag tyckt att det var begränsande mm. på grund av har inte så mycket tid. Vet du vad vi har kommit fram till? Nej. Dagens lista. Oho. Oh, hmm. Dagens lista är en lista på de bästa slöjdnamnen som man kan döpa sitt barn till. Oho, eller sig själv till. Eller sig själv. Gunilla Skyttla, det måste ju vara taget. Alltså, tror du det? Jo, det kan man inte födas till. Skyttla. Jag tycker ändå att Skyttla är typ det bästa namnet. Pelle Vävare, det kanske inte är en person. Välvävar. Det är nog företag. Det är i alla fall fantastiskt. Pelle Vävare. <laughs> tur om vi skulle sitta och droppa eh, företagsnamn. <laughs> men jag tänker på din lärare som heter Peter Hasselskog. Och Min som är, ja, som är lärare mm. på slöjdläraprogrammet. Mm. För jag tror ju att det är en slump. Att ja, han heter Peter Hasselskog. Ja, men för annars så skulle man ju så döpa sig till något coolare. Alltså då ska man säga heta så här: Peter Hyvelbänk. <skratt> Eller Peter Rubank. Peter <skratt> Hyvelbänk. Det är väl lite bättre. Hasselskog är lite poetiskt. Ja, ja. men det är ju inte så ibenslöjdigt. Det är ju det, om man pratar med Knut Östgård uh. så är Hasselskog det finaste i hela världen. Uh -huh. Men alltså det är ju inte hej här kommer jag och jag slöjdar det värsta jag orkar. Nej, kanske inte. Men det är ju väldigt fint. i inte det. Ja. Jag vill bara att det ska vara med på listan av efternamn med slidanknytning. Hasselskog, jättefint. Mm. Ja. Um, men vi räddar väl bara upp alla fina slöjdnamn som ja. man kan döpa sitt barn till och säga varsågod. Alltså jag har precis fått döpa ett barn. Ja. Men sen kommer folk bara, ah, nu kanske du vill döpa om ditt barn. Jag bara då De bara, nej, men nu när du har hört Leonore. Alltså för alla vet att jag älskar kungafamiljen, så himla mycket. Aha. Så de tror att det, typ, jag vill döpa mitt barn. Efter... Ja, men varför är jag heter Gro inte Estelle? Jag har aldrig fattat det. Ja, men det är sant. Men så vi har kommit på det bästa namnet till ett eventuellt nästa barn. Ett pojknamn mm. som är det ultimata kungenamnet. Lancelot <laughs> eh, Eller jag har ett annat eh, Lancelot, det är det eh, faktiskt Är det inte bra? Jag har ett annat, eh, Rickard Leijonhjärta <laughs> Helledens skolpar Alltså <laughs> du Snackar inte skit om Astrid Lindgren Förlåt <laughs> Okej, <laughs> Okej, säg listan nu De bästa slidnamnen kommer här uh, bop, bop, bop, bop, bop. Lin Tova Ull Ulla Sot Och vejde ja, Så det är tips till alla er ute Som typ kanske ska vi döpa ett barn eller något En hund, en katt, ett marsvin um, vi, Jag och min kille Vi ska skaffa en hund Just ja. mm. um, uh, Och vi bestämde att vi ska döpa den till Ipa uh. Som är ett sorts öl uh. Just ja. Min uh, lillebror ringde mig För några dagar sedan och då sa han så här, du, för min mamma har en hund. Äh. Och han hälsar på min mamma mer än vad jag gör. Och då sa han så, här, du, vi började skämta. Och så började vi kalla Pompe, hunden då, för ölnamn. Men nu, nu lystrar han bara till Rostockerpils. Pils. Rost, Rostocker Nej. <laughs> Nej, nu måste de gå, när de ut de och över Nej. inkall. Nej. Rostocker <laughs> Men du, ska mm. vi prata lite mer om idiotprojekt? Okej. Jag har nämligen en punkt som jag vill ta upp och det är det värsta, bästa idiotprojektet. Det, okej. Det Vet du vad det är? Nej. Det är inte sykläder helt för hand. Hip. Ooh uh. det såg en kille som hade gjort. Han hade suttit ett par jeans för hand. Va? Mm. Skämtar du? Men alla stickningar och sånt för hand. Oh. Alltså man skulle kunna kalla honom för The Ultimate Hipster. Ja, Gud, ja. Så kände jag. Oh. Säg vad du skulle säga. Jo, värsta, bästa uh -huh. äh, idiotprojektet. Uh -huh. Med äh, betoning på värsta. Ja. Yeah. Äh, att färja garn eller tig med. Uh -huh. äh, vad heter det? Ska jag säga alla lava jag kan? Uh -huh. Okej, okay, skägglava. Uh -huh. Det kan inga fler lav oh. Tushlav Tushlav Där har vi en tushlav När man ska färga garn eller tyg med turslav, Så måste mm. man jäsa det Med ammoniak ja. I kanske två veckor först okay. Då kan man jäsa. antingen kan man ta och köpa ammoniak mm. Och ställa det här i en hink På ett varmt ställe när det är sommar Och låta det jäsa okay. Så får man jättefin lila färg mm. Vet du vad man kan göra om man ska göra om det till ett idiotprojekt? Nej. Då kan man kissa i en hink ja. och stoppa i turslaven i det. Jäsa det mm. i kiss mm. i två veckor. Men man ska bara jäsa dig i kiss. Man ska inte kissa på hela garnet. Nej, du ska inte kissa på hela garnet. Nej, men då du ska då? ju doppa, men sen ska du hälla i kissfärgen. Men hur mycket kiss ska det vara? Jag läste på en blogg om en, om en kvinna som har gjort det. Uh -huh. Hon kissade en hink full med kiss. Ja. Uh. Och sen hade hon i laven när hon hade kissat tillräckligt mycket. Hur mycket jag vill, Det blir så mycket följdfrågor på det här. Liksom. Hur mycket lav? Hur mycket kiss? Hur okay. mycket färg? Uh, hur mycket kiss luta färg? Alltså garnet, det undrar jag. Uh, jag kan svara på en fråga. Mm. Du ska ha lika mycket torkad lav som garn eller tyg. Det är en ultimat Man har pinkat i en hink. Uh. helt i jättemycket tuff lav. Ja. Uh. Ställt dig i solen på en sommar och låt dig jäsa. Ja, men sen när det är... Men häller man av pinket? Nej. Du häller pinket i varmt vatten, häver i lite garn och tyg. Allt blir sjukt snyggt lila. Du, vet vad jag har i min hylla? Nej. Torslag? Nej. Vi är inne på kiss. Därför blir dagens online-stickafé. Camilla Lundgrens virkade tjock och tunt tarm. Skrev hon någonstans vad hon jobbar? Jag ska jag typ använda det som något pedagogiskt material. För både studenter och vuxna. Men vi vet inte om det här är på lärarprogrammet eller om det är i skolan. Eller om eh. det är typ så på sjukhuset. Ska vi gå vidare? Vi får nog avsluta det här för att det är en person som inte tycker att det är så jättekul att spela in på. Dagens hurra är... Så, hur skulle vi kunna ha ett dagens hurra när vi pratar om den bästa sliden idiotprojekt? idiotprojekt? Gå hem, sätt dig. Eh, dra igång värsta bästa idiotprojektet. Mejla alla dina bästa idiotprojektidéer. Och Jag ska bröja lite idéer till folk. Ja. Okej, okay, brygg yes. 100 liter öl. Men vad fan. Att, mat och dryck, inte slut. Jag har ett lapptäcke med tusen lappar i. Bra. Virka in hela operahuset i Sydney. <laughs> Virka... Eh, så många personer i full stålek att eh, du täcker hela vetten. Ja. Eh, Utvinna metall, smida en yxa, hugga ner ett träd, bygga en vävstol, odla lin, röta det, eh, häckla det, moffla det, poffla det, snoffla det, spind det, eh, vävet tyg både varp och inslag tvättade och syenklädning men du Sara mm. um, du glömde säga att uh, fröna skulle komma från ett jättegammalt bestånd av 2000 år oh. oh. oh. tack så mycket för att ni har orkat lyssna hela den podden och du har ju lyssnat på en poddomslöjd med Karin och Sara hej Schweiz. har det Yeah. Det blir skitbra Awesome